Oh, oh, oh, oh. Jaj, här har ni mig. Jag har dragit mig lite undan för att försöka få en liten, en liten lugn stund för mig själv. för ja, Stressen kommer ju över en så här i juletider. Och, ja, kroppen har inte riktigt kanske varit min vän alla gånger. och ja, Fortfarande är det några dagar kvar, men sen så kan man känna att. Man man verkligen kan slappna av och, och njuta lite grann också och och vad härligt det ska bli. Ja, men det är ett par dagar kvar tills dess så vill jag båda vara upptagna ett tag till. Jag är inte fullt lika upptagen som du och har inte fullt lika mycket på min tallrik. Men eh, det betyder inte att man bara sitter och rullar tummarna här borta. Definitivt inte. Men eh, man tar alla små pauser man kan. Man njuter av tillvaron så mycket man kan. Som nu till exempel när vi sitter här. Jag sitter både med lite julmust, lite kanelte och tända ljus och en massa annat mysigt. Och det får... Ja, det får allting att känna så mycket bättre. Mm, ja, det behövs verkligen. Och, ja, man kan behöva såna här stunder där man är, man är tvungen att, att stänga av allting utanför. Och det ger en viss avkoppling i alla fall. Man är tvungen att släppa stressen ett ögonblick. Och ja, det, det känns bara härligt. och Jag har bullat upp mitt lilla glöggfat här med lite pepparkakor. Men då får jag nog låta vara lite grann under inspelningen i alla fall. <laughs> eh, för det, det kan medföra lite, lite oljud och annat. Men eh, de är här och de luktar så gott i alla fall. Så jag, jag har alla sinnena i, i smått extas här just nu. Så eh, det känns som julefriden börjar infinna sig. Ja, och det är precis så man vill ha det. Och under såna här omständigheter, vad passar bättre än en riktigt mysig julfilm? Nu är det ju bara som så att det finns väldigt mycket julfilm att välja på. Och kvaliteten är... Väldigt varierande. Nu finns det ju olika smaker när det kommer till julfilm. Vissa vill ha de här väldigt förutsägbara, väldigt ja identiska filmerna. Andra vill ha någonting väldigt unikt, annorlunda, som tar helt nya vägar. Och så finns det de som är någonstans i mitten som vill ha ja lite av det förutsägbara... Lite av det nya och oväntade och ja, var man hamnar är väl lite beroende på vad man ja, faktiskt vill ha. Ja det, det är väl sant, det är mycket varierad kvalitet när det kommer till, till julfilm men det mesta verkar ju följa en, en snitslad bana där. Det är, det är standardberättelsen vi får uppleva och ja, man, man får sig precis vad man är ute efter, inga överraskningar utan... Bara det här trygga varma som man är, är, är van vid och som inte hotar en direkt. Så det är, det är väl både en förbannelse och ändå en, en viss snuttefilt i, i tillvaron. Mm -hmm. När man ska sätta sig ner och bara vill ha något sådär lite, lite småmysigt så kan man välja en, en fin liten julfilm. Och man behöver inte fokusera så mycket på det. Det där, där är ändå mycket... Av de här mediokra julfilmerna som ändå har en viss julstämning över sig, så man ändå mm. får den här varma känslan inom bod. Så det finns ändå saker man kan uppskatta där tycker jag. Ja, och man är i regel ganska stressad runt de här tiderna ändå så man behöver kanske inte stressas upp av det man, man ska ha som underhållning också om man säger så. Man vill kanske ha det där lugna och lite ja bara just därför att det blir en, en avkoppling snarare än någonting annat. Och visst, det kan jag förstå och jag kan respektera det. Samtidigt kan jag bli vansinnigt uttråkad när det är alldeles för. För simpelt när det är alldeles mm. för förutsägbart. Jag vill ha någon liten ny aspekt i alla fall. nån liten twist. Och där ska ju ha varit ett par twister i dagens film. Den har ju presenterats lite som en, en modern julfilm med en annorlunda tomte och en annorlunda historia. Och frågan är ju hur annorlunda är den, hur traditionell är den och hur mycket mysfaktor finns det på den här Ja, det, det är väl den stora frågan. Ja. för Det är en helt ny produktion och ja, man verkar vilja göra någonting eh, med det här med julfilm. Och, ja, ibland kan man kanske få känslan om att man eh, vill äta kakan och ha den kvar. kanske men, eh, men man har ju gjort ett tappert försök här i alla fall. Och, eh, jag säger vad man vill om, om dagens film så är det ju i alla fall jultema och det är jul så det förslår här. Eh, sedan Kanske man tar lite, lite sidosteg emellanåt och eh, lekar med, med lite andra saker. Men eh, ja, det, jul är det i alla fall. Det har man lyckats med. Men det blev inte så mycket Nordpol i den här filmen och det förvånade mig faktiskt för när jag såg lite trailers och liknande så fick jag den här uppfattningen om att åh oh, de kommer att ge sig av till Nordpolen, man kommer att se de här vita vidderna och tomten som kommer inflygande mot sin verkstad och så vidare och det hade jag i åtanke när vi pratade om den här filmen förra veckan i och med att det var ja, Antarktis och vitt och så vidare. Och så ser jag på filmen och det är visserligen snöigt men, men inte ens i närheten av det vi såg. Så jag känner mig nästan lite som att jag har varit ute med falsk marknadsföring här. Ingen Nordpol så långt öga att nå men ax och mycket tomte och, och ännu mer nissa faktiskt. Ja, ja det, nissar har det ju varit desto mer av kanske. Men eh, det är väl i så fall eh, Netflix som står för den falska marknadsföringen– –som eh, har fått oss att tro att det skulle vara lite mer vinter och Nordpol och, och sådana grejer. Så eh, det, jag tror inte vi ska lägga skulden på dig där, Danny. För, eh, ja, de har tydligen gått åt ett visst håll för att och, eh, visa upp den här filmen. Och ja, det, det är kanske inte riktigt det vi får eh, leverera till oss– det det betydligt mer urbana miljöer i den här filmen om man säger så. Fast man är ju lite ansvarig för sin egen tolkning också. Och det är nog jag som har fått fel intrycket av den här om vi ska vara, vara ärliga. Eller så har jag dragit fel slutsatser. Men det är ju struntsamma egentligen. Men det visar ju vilket intryck en trailer kan ge kontra vad den färdiga produkten är. Så en trailer är någonting... Väldigt, väldigt speciellt och man måste ha en hel del fingertoppskänsla för att det verkligen ska bli rätt, om man säger så. Men sen, ja, det finns ju inget sätt att göra så att alla förstår eller alla är nöjda och så vidare. Man får väl sätta gränsen någonstans. Och ja, det, det finns ju mycket att prata om när det gäller den här filmen, men brist på Nordpol är kanske inte det största bekymret. Uh, nej egentligen inte även om uh, det kanske hade hjälpt lite grann om man hade slopat vissa saker och lagt in mer Nordpol så, så hade det kanske kunnat bli, bli riktigt riktigt bra det här men uh, nu, nu finns det kanske lite andra partier och lite andra saker som man har lite åsikter på kanske men uh, det finns nog även lite som uh, man faktiskt kan säga att de, de har gjort riktigt bra här. Ja, jag får väl ändå säga att jag fick en hel del julvot av den här. Alltså att man får den där mysiga härliga känslan som man vill ha när man sitter och tittar på en julfilm. Sen kan det ju vara en dålig film trots allt och det kan vara en bra film. Det brukar inte vara ett lika med tecken där. Men julstämning finns det i den här. Men sedan är ju frågan hur bra är manus, hur bra är skådespeleri, hur bra är historien överlag. Hur har man fångat den på film och så vidare. Det finns väldigt, väldigt mycket att djupdyka in här i den här enorma tomtesäcken.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 Jag brukar gilla en hel del av det som Netflix gör för de brukar presentera en del nya idéer och kanske ta vissa steg som är lite oväntade här och där. Men eh, det betyder inte att det är garanterade succéer heller. Vi vet bland annat att de inte är särskilt bra på att ja, göra om anime till spelfilm. Det har inte varit så där jättelysande om vi säger så. Men i andra genrer har de lyckats bättre så, ja, jag är fortfarande väldigt positivt inställd till Netflix. Men den här bilden jag hade av bolaget att de gjorde pangsuccéer hela tiden, det har ju svärtats ner ganska rejält. Ja det var en tid i början då man tyckte att Netflix riktigt hade pejl på vad folk var ute efter och hur man gör kvalitetsproduktion för kanske lite mindre pengar också. Någonting som man verkligen gav valuta för oss tittare här men jag ser de börjar de köpa in och distribuera ja, massa skräp rent ut sagt också bara för att dryga ut sitt, sitt utbud och ja, där där sjönk kvalitetsnivån ganska så rejält. och mm. även om de verkar ha Kanske väl att eh, återhämta sig lite grann och ha gått lite åt, åt rätt håll så är det fortfarande väldigt svajigt när man ser till Netflix egna eh, program och, och filmer som de har eh, köpt rättigheterna till eller helt enkelt producerat på på egen hand. Mm. Men eh, ja det är ändå... Eh, ett bolag som, som försöker göra någonting nytt och försöker hitta alternativa metoder och, och producera och, och distribuera film. Och det tycker jag ändå att de ska ha en, en applåd för. Att de, de försöker utmana etablissemanget lite grann och gå sin egen väg. Sen lyckas det inte alla gånger och de har kanske inte alltid pejl på, på vad som gäller och vad man bör göra men ja det är ändå ett experiment som jag uppskattar faktiskt jag tror att en del stress som Netflix känner just nu det är att de de var den stora strömningstjänsten ja, för ett tag sedan där de fick avtal med alla stora bolag och liknande och de visade väldigt varierade tv-serier och sådant och sedan har ju andra studios och bolag tänkt Å, funkar det för Netflix då kan det ju funka för oss också vi gör vår egen strömningsservice och um, så drar de in licenserna från Netflix och i och med att flera gör så så blir det fler och fler avtal som försvinner en hel del material försvinner från tjänsten och de känner att ja, vi måste få in nytt material nu, nu för att vi ska kunna behålla våra kunder och så vidare och när man då börjar pumpa in nytt material för att kompensera det som har försvunnit, då är det ju risk att det kommer med en hel del tvivelaktigt material om vi säger så. Sen märker ju inte vi det på samma sätt här i Europa, därför att många av de strömningstjänsterna som finns i USA har ju inte nått hit ännu, så att de utnyttjar ju fortfarande Netflix Ja, här borta, men i USA så är utbudet lite knäckigare. Ja, jag kan eh, tänka mig det. Där, eh, där slåss ju alla om, om tittarna just nu, känns det som. Medan eh, ja, här i, i Sverige så har vi inte så många som eh, vill roffa åt sig kakan här. Så där har Netflix fortfarande lite, lite fastare mark under fötterna. Och, ja, ma man kan ha Europarättigheterna till distributionen eh, när det gäller strömning och, och annat. Så på det sättet så har vi det ganska bra här men ja, det är ändå ett mindre utbud här gentemot i staterna men ja, det är ändå ganska så bra titlar som vi får i den tjänsten och varierar man det sedan med deras eget utbud så tycker jag ändå att det finns en hel del att välja på. Kanske inte alltid att man hittar vad man är ute efter men man brukar hitta någonting att titta på i alla fall. Och det är ju skönt på så sätt att man har möjligheten att titta på saker som man annars kanske inte hade sett. Jag menar, man sitter och bläddrar runt på tjänsten och så ramlar man över en film eller en tv-serie som man aldrig har hört talas om. Och ämnet verkar intressant och liknande. Så man kanske väljer att, ja men jag ger den chans. Jag har ju redan betalt för tjänsten. Det spelar ingen roll vad jag tittar på. Jag har den ju. Och det öppnar ju för en på ett helt annat sätt. Måste man betala för varje film man hyr eller för varje avsnitt av en tv-serie eller så så blir man ju desto mer försiktig med vad man konsumerar för man vill ju få valuta för pengarna. Men har man tjänsten, man tittar på någonting som finns där det var kanske inte hundra procent man ville ha men man, man har ju ändå försökt i alla fall och det tycker mm. jag är en... En mycket bättre lösning än just den här... Och du vill titta på den här filmen. Ah, jag vill minst ha 30 spänn från dig. Ja, ja alltså, det är ja, exakt. Det öppnar ju upp eh, filmvärlden på ett helt annat sätt- med, med strömningstjänster av det här slaget. Så ja, Jag tror att det, det är till stor nytta för, för filmbranschen som helhet- att man får exponeringsmöjligheter och man kan eh, få... Människor som normalt sett kanske inte hade valt att se just den filmen och, och faktiskt ger den en chans. Och, ja, man vidgar sina vyer och man, man får testa något nytt och inte bara få gamla vanliga som man är van att, att titta på. Så ja det, det, det är mycket fördelar med, med sådana tjänster men samtidigt förstår jag att de här stora bolagen och de stora filmerna där har man ju faktiskt en, en nästan en monopol på, på sina egna filmer så där kan man ju nästan ta vad man vill så de är ju sällan intresserade av att ingjuta allt för stora avtal med, med strömningstjänsterna för det betalar ju kunderna för i alla fall verkar det som. Men för de mindre filmerna, de mindre producenterna så är ju det här verkligen en, en möjlighet att nå ut till massorna. Så det blir mer film mot folket helt enkelt. Och, ja, vad är dåligt med det? Jag tycker det, det låter helt lysande på, på papper i alla fall. Jo men det är det ju och visst stora bolag har kanske mycket material som folk vill ha och är villiga att betala för men det finns en smärtgräns hur mycket folk är villiga att betala och hur ofta så de, de gör ju sig själva en otjänst om de verkligen maximerar hur mycket de kan ta betalt och hur ofta för det kommer ju leda till att många bara släpper det och går därifrån det finns så mycket annat att titta på. Det finns så mycket annat att lyssna på. Det finns så mycket annat att uppleva. Varför ska jag betala så här mycket för detta lilla? Och ja, det, allt beror ju på hur, hur giriga företagen är. Och jag förstår man vill tjäna så mycket pengar som möjligt, men det finns en, en, en gräns för där det går från att vara Ja för tjänstintresserat och, och helt galet giriga Och det är Det är många företag som är och vibrerar På den gränsen om vi säger så mm, Ja det är det ju Definitivt eh, ju mer pengar Man får in i mer makt Man har eh, desto mer Anammar man eh, sådana Fasoner så eh, ja uppstickare Som, som Netflix och, och Andra tjänster de eh, kan ju Faktiskt visa att det, det går att göra på ett annat Sätt och Ja, nu har vi kanske glidit ifrån jultemat lite grann med, med vårt girighetssnack så vi kanske ska, ska gå tillbaka och, och känna oss lite mer givmilda istället och öppna upp våra, våra hjärtan istället för att bli arga och bittra över hur, hur filmklimatet ser ut och hur folk vill dra få åt sig pengar. För det här är ju högtiden då vi faktiskt ska, ska ge och bara känna värmen bords och, och kärlek gentemot våra medmänniskor och annat och Ja, jag vet inte hur mycket av den känslan du fick i, i dagens film men det känns i alla fall som Netflix har, har försökt lite grann att få den här mysiga varma julkänslan i sin film. Men ja, de har ju även försökt göra den lite, lite hippare än de vanliga klassiska julfilmerna tycker jag. Ja, den är ju definitivt mer jordad i nutiden och det gör ju att den kommer att åldras ganska fort om vi säger så. Då är ju den stora frågan, är alla de neutrala scenerna tillräckligt starka, tillräckligt intressanta och tillräckligt givande för att man ska förbese de här popkulturella referenserna och liknande som, som kanske blir inaktuella redan nästa år? Det... Det återstår ju att se om vi säger så. Men jag tycker ändå att det finns tillräckligt mycket julkänsla här för att jag ska kunna kalla det här en julfilm. För man, man får ändå de här feel good i en hel del scener. Sen finns det en hel del scener där det är helt frånvarande ibland av förklarliga skäl, ibland av helt oförklarliga skäl. Men ja, jag tycker ändå det, det känns som att de har försökt att visa upp någonting som är väldigt klassiskt, en situation som andra julfilmer också kör på, men har dragit det kanske steget längre. Sen är ju mm. frågan, är steget längre ett steg för långt eller <skratt> finns det utrymme kvar att, um, att gå vidare på? Ja, vi, vi, vi ska ju prata en hel del om innehållet i den här, men jag måste ändå säga att jag tycker att manuset är... Ja, det är helt okay. det helt okej? Det är långt ifrån ett perfekt manus, om vi säger så. Men det, det innehåller tillräckligt mycket charm och one-liners och liknande för att jag tycker att det ska, det ska kvalificera som en, en helt okej okay familjerulle. Ja, det, man får väl stämpla den som, som godkänd i alla fall här på, på manusfronten. för man har ju byggt upp filmen eh, hyfsat väl måste jag säga här med karaktärspresentationen, hur eh, problematiken i filmen eh, uppstår och vart det hela ska, ska leda till vilken väg vi har att gå tillsammans med, med rollfigurerna här och... Ja, det, det är väl ett standardberättande på så vis och det gör man ändå helt okej okay, får man väl säga. Men sen är det ju inskrivet en massa andra scener där ja, det, det kanske inte är samma kvaliteter. Det känns som själva filmen, ja, den pausas lite grann medan de leker med, med actionsekvenser eller... Ja, fåniga datoranimerade figurer eller ja, någonting annat i den stilen så man vill ju verkligen göra den här filmen till någonting mer. Det ska inte bara vara den här små smöriga varma julfilmen som vi har sett tusen gånger förut utan vi ska ha lite fart och fläkt så även de unga hänger med lite grann. Vi ska ha lite moderna referenser så att även barnen kan vara med på tåget och och koppla band till, till filmen här och, och känna igen sig i, i läget. Men ja, det, det, det blir lite virvare här från och till där det känns som filmer ändrar grepp helt plötsligt. Men ja, ska man bara se till, till själva huvudhistorien och hur den är uppbyggd så måste jag ändå ge det godkänt. Det måste jag. Ja, det är ju mycket som hade kunnat vara bättre, den saken är säker. Men jag tycker inte att det är uselt på en nivå som gör att det är helt förkastligt. Där är missade chanser kan man väl säga. Och ja, hur vissa saker ser ut får vi kanske spara till det visuella. Men det, det finns ju saker som, som sticker ut på olika sätt och är animerade på sätt som... Man kan ifrågasätta och så vidare. Men, men vi har en del att, att prata om innan vi kommer dit. Men ja, ja, jag tycker ändå att det finns en humor i den här filmen som fungerar. Det finns en, en tanke om en historia som fungerar. Men den är pepprad med scener som känns... Lite fel eller lite malplacerade och lite för långa för sitt eget bästa. Det finns siduspår som håller på lite för länge för sitt eget bästa. Och jag vet inte om det är för att de vill dryga ut speltiden eller vad. Men eh, hade vissa av de grejerna kortats ner lite så tror jag att, att den hade varit lite mer koncis på ett berättarplan och jag vet inte om det är i efterarbetet eller på manusfronten men där är, det är lite lite dissonans mm, Ja, jag känner samma sak här det, det finns vissa saker som inte fungerar så som det kanske borde fungera och Ja, man har inte fått till samma, samma flyt i, i berättandet genom hela filmen utan det, det är lite sviktande i tempo. Man kunde klippa om den annorlunda eller jag skrivit filmen annorlunda från första början för att mm. verkligen få det att, att, att fungera. Jag vet heller inte riktigt var, var det har gått galet här men det känns som det kan vara från manusfronten och framåt. För det, det, det känns inte riktigt helt okej. Okay. Man, man hajar till mellanåt emellanåt och känner att man är i en helt annan film. Och sedan återgår det lika plötsligt tillbaka till, till det normala igen. Och, och, och filmen fortsätter som vanligt. Och ja, de här svajningarna i, i, i stämning, i, i, i fot. I, i berättandet det är, det är lite småt enarverande måste jag säga, så jag var inte helt tillfreds genom hela filmen utan jag var lite så här att man, man satt och blev buttre gubben emellanåt och mm -hmm. tänkte, man, vad gör ni här nu, alltså kom igen, skärp er men ja det, man fick ändå gå tillbaka och lugna ner sig lite grann och, och återuppleva, så jag kanske är traditionalist i, i grund och botten att jag faktiskt bara vill ha de här Klassiska gamla julfilmerna så som de alltid har sett ut. Det är ju lite oväntat att höra faktiskt för du brukar ju vara den som efterlyser nytt, nya tankar, nya grepp, nya idéer. Men då har vi alltså en genre av film där du är väldigt traditionsenlig alltså. Intressant och oväntat som nämnt. Men innan vi fastnar där så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på en... Vad handlar egentligen The Christmas Chronicles om? Jo, familjen Pierce har haft ett tufft år efter att pappa Doug har gått bort. Mamma Claire måste jobba hela tiden och förlusten av deras far har drivit barnen Teddy och Kate bort från varandra. De båda barnen behandlar pappans död på olika vis. Tonåringen Teddy bär på mycket ilska och har hamnat i dåliga kretsar- Lilla syster Kate är den i familjen som mest har accepterat bortgången men hon vill gärna återuppleva de fina stunderna med pappan genom deras hemvideor. På julafton blir mamma Claire inkallad för att arbeta och än en gång blir barnen lämnade ensamma för att ta hand om sig själva. Claire övertalar Teddy att försöka fånga jultomten på film. Det blir mäkta förvånade när deras hemmagjorda alarmsystem ger utslag och de båda ser och hör märkliga saker. När de undersöker det hela finner det inget mindre än tomtens släde utanför. Naturligtvis måste barnen klättra upp i släden för att dokumentera det hela på nära håll vilket slutar med att tomten helt ovetande råkar ta med sig ett ungarna på julklappsutdelningen. Chocken när tomten och barnen blir medvetna om varandra leder till en våldsam krasch och med en står hela julen på spel och inte bara julen. För när julstämningen försvinner så kan konsekvenserna bli enorma. Och jag vill börja med att påpeka att inledningen på den här filmen är riktigt, riktigt stark tyckte jag. Att se den här familjen genom de här hemvideosen var faktiskt oväntat och väldigt snyggt genomfört. För, för en gång skull har man faktiskt lyckats på film att visa upp hemvideo på ett sätt som faktiskt ser äkta ut. Annars så brukar det kännas som att, ja det här är inte inspelat med en handkamera det är inspelat med en, med en riktig filmkamera och så har de lagt filter på och liknande. Nej, det är någonting väldigt äkta över de här videosen och hur man ser barnen växa upp och blir äldre och så kommer vi då till årets jul som är desto gråare desto sorgsnare och man kan förstå den känslan för vi har ju upplevt hur fina jularna har varit fram tills denna och hur stor den här förlusten är, hur, hur hårt den slår på den här familjen. Därför att pappan var ju den som älskade julen mest och sysslade mycket med dekorationer och att få familjen i julstämning och så vidare och mm. nu när han är borta... Då, då är det ingen av dem som riktigt känner att de kan gå in och fylla skorna. Nej, precis. I ja, juletider så lämnar pappan ett extra stort hål efter sig och ja, det tycker jag att, att filmen förmedlar väldigt väl, även om inledningen är lite klischéartad med, med tillbakablickarna i, i form av hemvideor, men Ändå, som du säger, det, det känns ändå mer äkta på något vis här, och jag accepterar det. Och det bygger ju upp karaktärerna väldigt väl när man får se små korta sekvenser där de med åren växer upp, och man får se hur vad det är för människor de håller på att bli speciellt då barnen som växer upp framför våra ögon och så landar vi då i, i nutiden där de ska fira sin första jul utan pappan där och man får se i, i, i vilka spillror som den här familjen har spruckit till och det är, det är lite, lite hjärtskärande och jag tycker ändå att de, de verkligen fångar den här familjen på, på bästa möjliga sätt från, från början även om det är lite, lite så standardmässigt i, i, i det stadiet men det funkar här, man har verkligen engagerat sig i att presentera familjen på bästa möjliga sätt så där fångar den mitt intresse på en gång faktiskt så det tycker jag Bra Jag trodde att det skulle bli en större klyscha än vad det var just när det börjar och man ser de här hemvideosen men i och med att den här videokameran är en sån viktig del av Kates liv och den här historien för hon bär ju den här med sig och hon filmar ju under hela historien och för mig blev det då ett logiskt tema för den här filmen. Det är klart att hon tittar på hemvideos när filmen börjar, hon är väldigt intresserad av det här, hon leker mycket med kameran och då, då blir den en naturlig del. Så där, där tappar jag den här kliffkänslan. Det, det kändes mer naturligt med rollfiguren men det är klart när filmen precis börjar så kanske man utgår från att okej okay, nu, nu ska vi ha den här den här snabba bilden av familjen så vi kan komma igång med historien och visst det stämmer men de håller ju kvar i det och det ska den faktiskt ha en elåg för för det är väldigt många filmer som börjar på det här sättet och sedan fullständigt glömmer bort det Ja, man har inte bråttom med att gå vidare till det betydligt häftigare i den här filmen utan man tar sig tiden och etablerar familjen och rollpersonerna så att man faktiskt förstår dem lite bättre. Man kanske nästan går eh, åtminstone ett litet steg för långt i att eh, hålla kvar därför ja, lite hade kunnat, kunnat sparats till, till mm. lite senare men eh, ja, man vill ändå ta och, och verkligen cementera vem personerna i, i familjen är och det har filmen mycket nytta av längre fram för så länge vi förstår vem, vem barnen är och i vilken situation de är så följer vi lättare med på, på deras äventyr längre fram också så det är definitivt till, till filmens fördel. Till filmens ja, kanske inte nackdel men det gör ju den definitivt mer generell och lik andra filmer. Det är ju barnen själva på sätt och vis därför att vi har ju den ganska peppige tjejen som är den yngste och den med mest tro och så vidare. Och så har vi pojken som är tonåring betydligt äldre och har vacklat rejält därför att ja, att vara barn det börjar bli avlägset för honom. Han är ju på väg in i vuxenlivet och därför så sliter och drar det i honom tillsammans med nu sorgen så... Det är ju rollfigurer vi har sett väldigt många tidigare. Och jag hoppades att presentera någonting nytt. Någonting som gör att de här två sticker ut. Och inte bara är ja den peppiga tjejen och den äh, bittre tonåringen. Utan gör dem till någonting som får dem att kännas som Kate och Teddy. Och jag tycker ändå att de, de lyckas hyfsat bra med det. Inte på manusfronten skulle jag vilja säga, för allt det är väldigt, väldigt förutsägbart. Men det finns en del glimtar i skådespeleriet här som ändå får mig att känna jo men de här figurerna har ett liv, de är någonting mer än bara de klassiska figurerna. De är personer på ett äventyr. Det lyser inte igenom hela tiden, men det lyser igenom här och där. Mm, ja precis, man får lite glimtar In i, i de här ungarnas Inre Och man förstår dem mycket bättre Man får inte väldigt mycket kött på benen Men tillräckligt mycket För att och själv bilda sig En, en ganska bra uppfattning om, om vad det är för personer Och ja det, det Tycker jag faktiskt fungerar Riktigt utmärkt faktiskt med, med Teddy och Kate här Vi har Teddy som Bär väldigt mycket ilska inom bord Det är nästan som att man tar pappans stöd liksom personligt. Att eh, han har gått och, och coolat wippen för, eh, för att bråka med sin son och för att och vara ohövlig, så att säga. Så han har tagit det väldigt till sig och, och tyckt att det, det, det, det är helt orättvist det här. Varför gjorde pappa så här mot mig? Och samtidigt så har han så mycket. Sorry, för han har inte riktigt fått säga det han vill till sin far och, och fått visa sina känslor för honom och vad, vad pappan betyder för honom. Så det, det är både, både ilska och sorg i, i Teddy och han har verkligen byggt en mur runt omkring sig i den här familjen och han släpper inte någon nära in på livet och Kate är ju nästan motpolen där för hon har ju verkligen öppnat upp sig, hon är ju öppen med, med precis allt hur hon, hon känner och, och vad hon tycker och hon är ju den som gärna vill, vill minnas pappan och återuppleva stunderna de har tillsammans och även prata om, om om pappan och vad han gjorde i de här tiderna och hur trevligt det var när han höll på att dekorera eller hur han gjorde pepparkakor eller sådana saker men det är ju någonting som varken Teddy eller mamma Claire vill veta om. De har inte kommit till den punkten lite. Så Kate har ju verkligen kommit längst i familjen där tycker jag. Men hon, hon får inte riktigt lov att, att, att prata om pappan så som hon vill. Vilket har gjort att hon kanske vänt sig mer till, till just kameran och använder den som en, ett, ett fönster ut mot världen också för att, att kunna förmedla vad hon känner till, till någon annan. Så att det, det blir även en, en naturlig förklaring till, till varför hon jämt och ständigt har, har videokameran med sig också. Jo men det blir ju hennes röst precis som du säger och det ger ju hennes rollfigur en liten en liten extra volym som man annars missar i såna här historier. Och... Jag förstår vad de försöker göra med Teddy och jag säger inte att det är dåligt, absolut inte, men jag tycker att det är lite, lite förutsägbart och lite mm. enkelspårigt. Det är en stig vi har gått på väldigt många gånger i väldigt många andra filmer och... De scenerna som finns där han börjar öppna upp sig, vi har bland annat en där de passerar utanför en kyrka och de hör någon eh, julsång som sjungs och de börjar prata om pappan där och han blir väldigt upprörd och så vidare. Och vi hör bland annat under filmens lopp att han, att han förbannar att pappan som var brandman gav sig in för att rädda Helt okända främlingar och det kostade honom livet. Varför gjorde han det? Han, han hörde ju till oss och så vidare. Jag förstår känslan men jag kan tycka att det presenteras lite, lite för enkelt och lite för stiltigt. Det är precis som att de vet att det här måste vara med för att filmen ska vara fullständig. Men det är inte riktigt det man har velat fokusera på. Det känns nästan som en, en grej de har lagt in i slutet för att ah, okej, okay, vi måste ha med det här. Vi kan inte bara ha med de roliga scenerna med jultomten. Det här måste in för helhetens skull. Och det gör ju att, att mycket av den emotionella vikten i den här filmen blir undermålig vad den kunde ha varit. Ja det, ja, det kan jag hålla med om. det. Alltså, när det gäller Teddy så är han presenterat lite... Lite krast och havsigt där, och lite onyanserat. Och att det, det blir väldigt hastigt och lustigt hur, hur han presenteras där. Och det görs kanske inte på på bästa viset här. Och vi har sett det förut. Så det, det är väl den svagare personen i, i det här barnparet här. Kate tycker jag ändå de har presenterat. Ja, lite smidigare. Det känns inte så påtvingat på det sättet som, som eh, hund presenteras för oss här. Men, men Teddy blir mer eller mindre liksom påtryckt på oss här, och det känns inte lika naturligt hans. Eh, ingång i, i filmvärlden här så där kunde man ha skrivit in Teddy bättre och etablerat hans karaktärsdrag och sinnesstämning bättre för det, ja, det blir lite, lite styltigt, hastigt och lustigt och utan ja, några vidare nyanser så ja, där kunde man ha arbetat lite vidare men jag tycker ändå alltså skådespelerimässigt på de här barnskådespelarna som fungerar Både Judah Lewis och Darby Kemp i, i de här rollerna. Jag har sett betydligt värre barnskådespelare om man säger så. och Jag tycker att de, de håller en, en då förvånansvärt hög kvalitet på, på sättet de agerar. Det är inte briljant, det kan jag inte påstå. Men det fungerar för de här rollerna och... Det kommer ändå lite liv i, i båda karaktärerna här så skådespelarna gör, gör verkligen sitt för att, att lyfta upp eh, de här eh, ganska standardmässiga eh, barnen som vi har sett förut till, till en lite egen nivå och eh, även de börjar kännas äkta ju mer, längre filmen går tycker jag. Jo men absolut, alltså det är skådespeleriet och barnskådespelarna som gör de här rollfigurerna. Manuset är platt och karaktäriseringen där är platt men det de gör ger ju extremt mycket liv. Så jag håller med om att Judah Lewis och Darby Camp är de som får Teddy och Kate att kännas äkta genom historien. Sen är det ju regin de har fått och scenerna de är i som är utav varierande kvalitet och där är ju inte mycket de kan göra. Om de är i en scen där något händer så får de ju reagera ut efter det och... Då, då är det ju liksom, vem valde att stoppa in den här scenen i filmen egentligen och så vidare. Det, det är ju långt ifrån deras fel. Så en eloge till dessa båda som faktiskt ger eh, Teddy och Kate liv. Och det behövs till den här för annars hade den havererat fullständigt. Någonting som jag inte vet hur du känner men som jag definitivt tycker fungerar. Det är faktiskt var väldigt ovanliga tomte i den här för... Eh, vi har en tomte som är betydligt mer vältränad, betydligt tuffare och betydligt mer actionorienterad jämfört jämte den väldigt klassiska Chris Kringle. För vi har någon som verkligen känner för att hoppa från hustak till hustak och blir väldigt upprörd om man kallar honom för en tjock gammal gubbe. Oh, jag ja, verkligen. Han eh, ser den klassiska jultomtebilden som en nidbild för eh, så har han aldrig sett ut. Han har faktiskt tränat och sett till att hålla sig i form så han vet inte hur, hur människorna har fått den här konstiga bilden av honom. Där, där går skam på torra land tycker han och han tar alla chanser han får för att, att ge vår tjocka röde tomte en rejäl känga där också. så eh, Där har vi ju en, en lite sär egen tomte i, i det avseendet. Och, ja, Tomten är ju betydligt mer Kurt Russell i den här filmen också än vad han brukar vara. och Det är ju inte något negativt för den Karn kan ju verkligen tillföra en hel del till, till en, en karaktär. Och till jultomten så han, det känns bara som att man får så mycket mer attityd bara att titta på honom. Han, han ser ganska klassiskt ut när man ser honom vid första anblick men det är ändå någonting i, i kroppshållningen och, och blicken där som ändå känns lite tufft och hotfullt samtidigt och där har vi ju Kurt Russell och ja, det gör ändå att ä, tomten blir väldigt väldigt skön i, i Christmas Chronicles här och ä, det är inte en tomte som bara är så här ä, snäll och vänlig ä, hela tiden utan han har ja, lite, lite busfasoner för sig. Han gillar att vara lite smårebell ibland och, och bryta mot regler. Bara det görs på, på rätt sätt. för Han har ju fortfarande en väldigt stark moralkompass naturligtvis. Men ja, ibland behöver man göra lite extrema saker i, när det har att göra med, med extrema situationer. Så resonerar han i alla fall. Och vår, vår käre lille jultomte här... Ja, han tar sig lite motvilligt an barnen här och det ska tillsammans försöka hitta ett sätt att mer eller mindre rädda julen eftersom de kraschar ju naturligtvis med släden när de stöter på varandra där i där barnen har gömt sig under julklappsäcken och ja, det, det, det slutar med en rejäl krasch eh, helt enkelt och ja, tillsammans ska ju de här försöka ja, samla ihop alla delarna de behöver för att komma iväg igen för... Ja, det, det är inte så enkelt som att bara sätta sig på släden igen och fara iväg utan det ska ha trillat av lite saker längs vägen så det blir en liten klappjakt på eh, Chicagos gator innan eh, de slutligen kan komma iväg och fortsätta sprida julglädje igen. Och ju längre eh, tiden går desto lägre julkänsla har folk omkring dem vilket gör dem lite ja, griniga och mer eller mindre våldsamma mot varandra så det, vi har ju verkligen en tickande klocka här och där har vi ju tomten mitt i epicentret där som ska försöka hålla styr på allting och ja, där hjälper ju Kurt Russells karisma till att bygga upp den här ja, ganska så handlingskraftiga tomten som alltid verkar ha en, en räv bakom örat känns det som så man vet aldrig riktigt vad man har den tomten och det är någonting jag, jag, jag verkligen tycker om med, med just den här tolkningen faktiskt. Ja, han verkar ha mer kontroll över situationen än vad man kanske förväntar sig. Och ja, det händer ju en hel del under den här filmens lopp. Och ja, jag blir ju väldigt förtjust i den här tomten väldigt fort. Jag menar, när jag såg bilderna som började dyka upp på Kurt Russell i den här tomtedräkten så tänkte jag... Vad är det här? Jag menar jag är väldigt förtjust i Kurt Russell. Jag tycker han är en jätteskön spelare. Men ska han verkligen spela tomten? Han känns ju inte klassisk för fem öre. Och efter att ha sett den här är jag väldigt tacksam att han inte är klassisk för fem öre. Jag menar, vi får ju ändå de där mysvibbarna vi vill ha och han ser ju riktigt, riktigt bra ut i det där skägget. Kan klär i skägg helt enkelt. Men han bidrar lite med den här actionhjälten som man ändå kan tycka att jo, men det, det behövs nog för att få någonting sånt här att fungera. Och sedan har vi ju en aspekt med jultomten i den här filmen som var väldigt oväntad och det är ju att tomten känner ju igen precis alla och han vet ju precis vilka de är, vad de har gjort, vad de inte har gjort, vilken lista de är på och så vidare. Så han är ju en väldigt sanningssägare många gånger och det gillade jag skarpt för det gjorde honom ännu mer övernaturlig. Men samtidigt så går han ut i sociala situationer och agerar på sätt som får en att känna att har du inte haft social interaktion på ett par hundra år här nu? Jag menar, det, så här funkar det inte, du kan inte bara gå in och prata med folk så här, det, det kommer aldrig att sluta väl. Och... Vi har ju ett par sådana ögonblick där han, där han tror att han har kontroll och det slutar riktigt, riktigt illa eller han åker ut med buller och bong och det finns ju väldigt mycket komik där men samtidigt kunde jag inte låta bli att tänka, såg du inte det här komma? Nej men stackaren har ju Hållit sig gömd undan Mänskligheten i, i alla dessa År och har fått agera I smyg, i skuggorna Och, och leverera sina klappar Han har ju inte haft så mycket kontakt med, med Mänskligheten, han har ju sett dem Lite på håll och han, han vet vad det är för människor Men hur man interagerar med dem det, det har han nog aldrig Stött på tror jag tidigare Att han Han har ju bara sitt, sitt sociala umgänge på, på Nordpolen med, med frugan och nissarna där och, och inte mer än så så när han går utanför den säkerhetsbubblan så ja, är han kanske inte så, så bra som han tror han är alla gånger och det är ju skönt att han inte är en, en sån karaktär som är, är bäst på precis allt att tomten ändå har lite svagheter och just den här oförmågan att interagera med människor. Det var ändå ganska skönt att man fick se i, i den här tolkningen. Eh, även om jag kanske tyckte att det, ja, det, det det togs lite långt och det kunde presenteras lite bättre. Likaså action-delen av Tomten som jag tyckte de drog kanske ett par steg för långt med, mm. med biljakter och annat som de ska ha i den här filmen också. Det det kändes lite för mycket, men attityden hos tomten, det kändes helt rätt. Sättet som de presenterar, hur, hur tomten faktiskt levererar julklappar på i lite action-mané, det, det kändes helt rätt och Kurt Russell känns allmänt helt rätt här också. Han, han ser förbaskat bra ut i det håller jag med om men även alltså, hela röda kostymen och allting han bara känns tomtig direkt när man ser honom där och ja, han har, har precis den här rätta känslan för eh, den här jultomten som de vill ha här så att det känns som hela filmen bara kretsar kring Kurt Russell som jultomten och det tror jag man gjorde helt rätt i faktiskt. Ja, alltså det är bara så rätt. Även om jag kan tycka att den här läderrocken som han har på sig är kanske steget lite för långt. Jag menar, missförstår rätt, den är ljulig, den är röd. Men det är någonting att se tomten i läder som bara känns lite... Lite konstigt om vi säger så. Det väger inte över på det dåliga, absolut inte. Men eh, som sagt, det, det får en att höja ögonbrynen en eller två gånger genom den här. Men ja, jag vet inte hur mycket mer jag kan säga om det här. Jag älskar Kurt Russell i den här rollen. Jag tycker att han är helskön. Han levererar en helskön prestation. Och ja, även de scenerna som känns lite. Inpressade för extra komisk effekt eller actionsekvenser och liknande. Alltså han är fortfarande kanonbra, det är bara det att scenerna känns överflödiga. Däremot måste jag säga att jag, jag gillar det lilla sångnumret som vi får där i historien som jag inte vill prata för mycket om för det är en liten spoiler, men... Den, den kommer väldigt oväntad, den, den utspelar sig på ett oväntat sätt och ändå kunde jag inte låta bli att tycka äh, det här är ju helt skönt, Kurt Russell kan sjunga, det här känns bara rätt. Är det rätt för filmen? Jag vet inte, men det var rätt för mig. <laughs> ja, det var härligt att höra för jag skulle precis ta upp samma scen i, i en helt annan tappning och säga att det det var den scenen då jag kände att Kurt Russell inte riktigt presterade till max och det var den scenen som jag kände var allra mest inklämd i den här filmen. Den kändes inte rätt. Eh, rent berättarmässigt och mm. jag tyckte att den inte var realiserad på något vidare sätt heller även om som du säger Karl kan sjunga eh, så, så nej det, det, det gav mig helt fel intryck så det tog faktiskt mig bort ur filmen så det här musiknumret verkar kanske vara en liten vattendelare i den här rollen. Jag kan ju säga som så att jag håller med dig på ett historieberättarplan att, att det är helt fel. Det här är ju inte en, en så kallad Disney-klassiker där ett sångnummer här och där är någonting som, som bara ska vara. Utan det här kommer ju från ingenstans egentligen. Och rent tekniskt så är det ju helt fel. Det var bara att det var... Det var någonting inom mig som vibrerade väldigt gött åt det här. Sen, sen är jag fullt villig att hålla med att du förmodligen har helt rätt här. Det, det, det haltar filmen, det tar ett sidospår och det leder inte direkt någonstans mer än att han kanske sprider lite julglädje hos folk som i normala fall inte har särskilt mycket av den varan. Mm. Men för den historia som berättas Ja, då har den inte mycket att ge egentligen. Nej, nej, exakt. Så, ja, och filmen vet om det också. Den, den vill ta en paus här och bara ha en liten en eh, liten rolig, häftig scen till att visa upp vad va, va Kurt Russell kan i, i, i musikvärlden också här. Och det, jag, jag förstår varför scenen finns där men ja, jag tycker det, det hela känns så konstlat både rent skådespelarmässigt och ja, helt hur de har strukturerat upp den scenen. så ja, jag, jag kunde uppskatta själva musiknumret men inte där, inte då och inte på det där sättet det skulle faktiskt inte förvåna mig om Kurt Russell har ställt kravet att vill ni ha mig som jultomte, då vill jag ha en scen där jag sjunger. Och så har Netflix sagt, okej, okay, det kan vi säkert trycka in någonstans. Och så har de just det, tryckt in det. Mm. För där han är känns logiskt för historien och det rullar på. Det är bara det att helt plötsligt tar vi en, en enorm paus som är utanför allt logiskt tänkande och allt möjligt annat. Men ja, som sagt... Det är kul med lite show här och där. Men eh, det är väl hög tid att vi går vidare från rollfigurerna och börjar prata om det visuella istället. Och jag kan väl säga som så att även om jag tycker att det visuella i den här filmen är förhållandevis bra så har den i likhet med Whiteout en liten känsla av tv-film här. Det är valet utav kamera, det är valet utav vinklar och det är också en hel del utav efterbearbetningen. Därför att man har en hel del 3D-animering i den här filmen utav naturliga skäl. Vi har ju flygscener och scener där tomten hoppar upp och ner i skorstenar och så vidare. Man förväntar sig att det ska finnas en hel del eh, datorarbete här. Men man märker också att budgeten har förmodligen inte varit på största Hollywoodnivå för man har inte kunnat leverera ultrarealism så därför har man nöjt sig med någonting som bara är snäppet mer realistiskt än tecknade figurer. Ja, det, det får man säga. Det finns vissa brister i, i efterbearbetningen där när de har lagt till de digitala effekterna. Det, det får man ju hålla med om. Eh, men jag skulle ändå säga att det, det är förhållandevis bra genomfört här på det mm. stora hela. Eh, det sticker inte alls i ögonen på mig och påkallar inte sådana extrema ja, fake-känslor som man kan få i många andra eh, filmer som man ser. men man kan ändå ja, påvisa att ja, det här har de gjort i efterhand och ja, här har de försökt försökt att och, och gömma skarvarna på det här viset och man har försökt hitta så enkla lösningar som möjligt på att och realisera ja, till exempel då när, när tomten ska, ska fara upp och ner bland skorstenarna fram och tillbaka eh, och eh, Många lösningar tycker jag fungerar och man har hittat ett sätt som ändå smälter hyfsat ihop med... med den, den riktiga filmen så att säga, men ja, skavanker finns det och det, det märks att man inte har ja, det högsta budgeten i världen här. Men man har banan med gjort vad man har kunnat med vad man har och jag tycker ändå att det, det ser helt okej okay ut på det stora hela. Eh, fotot i, i, som helhet tycker jag ändå är fullt fungerande. Eh, miljöerna har de ändå hittat som, som passar fint in man har dekorerat dem väl och man har skapat en, en, en filmisk värld som ändå känns husat äkta här skulle jag säga eh, och det, det är inte mycket att klaga på här, man kunde ha, ha jobbat mer med, med, med kameraarbetet här, det, det håller jag med om men eh, jag tycker ändå att det, det ser hyfsat ut här och riktigt bra emellanåt också för vi får vissa scener som känns riktigt ja, nästan hisnande man verkligen tycker wow ja, det här ser ju riktigt härligt ut och det är scener där man rent visuellt bara får sig lite julkänsla att det ser bara så idylliskt och vackert ut så att det, det gör sitt jobb på den visuella fronten på de flesta hål förutom när det kommer till Tomtens jämra nissar som jag vill ta upp som dyker upp mot slutet av filmen. Här har man ju försökt göra alltså som minion-kopior från Despicable Me och göra sådana här tokroliga små kravater som har sitt eget språk och bara har, har bus för sig verkare som och man aldrig riktigt vet vad man har och ja det det är bara därför det komisk effekt och sån här jag riktigt tokrolig humor. Det är inte kanske riktigt prutt eh, humor som eh, Minions har men det, det bannar man inte långt ifrån. Och det avskyr jag i den här filmen och jag avskyr hur... Nissarna är designade och genomförda. Det, det klashar verkligen med resten av filmen. Det är verkligen som att man har tagit en, en animerad film och bara tryckt in i, i den här vanliga spelfilmen. Nej, där, där vill jag nästan säga stopp. Men lyckligtvis är de inte med allt för mycket i den här rullen. Och jag vill understryka att jag, jag tycker att det visuellt ser väldigt bra ut med efterbearbetningen här med tanke på nivån som de har lagt det på. Man har en budget, man får arbeta därifrån men eh, intrycket är ju fortfarande lite tv-film, det var väl det jag ville ha sagt. Sen tycker jag att flygscenerna är riktigt imponerande och visst renarna har ett litet serieutseende på, på många sätt men... Jag är ändå villig att acceptera det för det här är ju inga, inga vanliga renar. Det här är ju tomtens magiska renar som kan flyga. Det är klart att de, de är annorlunda jämfört med vad man förväntar sig en normal ren ska vara. Men jag har våra Minions kopior där jag reagerar inte riktigt lika hårt på dem även om jag blev väldigt förvånad när de dök upp. Därför att de har ett väldigt kattaktigt utseende de ser ut som en korsning mellan nisse och katt och det kan väl funka kan jag tycka, alltså det är ingenting som som gör mig lika upprörd som, som du blir men, men du havskyr ju även Minions och jag, jag rycker på axlarna till dem och tycker okej okay, de är irriterande men jag kan, jag kan förbi se dem, jag måste inte se Despicable Me och då slipper jag ju dem men med det de försöker göra med den budget de har, med den efterbearbetningsnivå de har så tycker jag definitivt att de har tagit sig vatten över huvudet med de här. De ser, precis som du säger, inklippta ut. De stämmer inte överens med världen de är i. Och även om det finns ett par små komiska scener som jag faktiskt uppskattade med de här så så är det någonting här som inte känns rätt. De skulle ha tänkt om, kanske haft lite skådespelare istället. Men visst, de riktar ju sig till en barnpublik och då är ju de här söta och gulliga och man kanske kan sälja plysdjur efter jul, vem vet. Men det, det är inte någonting som fungerar riktigt bra och det är ju den största bristen i det visuella här. Tillsammans med klippningen skulle jag vilja säga för som nämnt så är det scener som håller på lite för länge och där är saker som är intryckta som kunde varit bortklippta istället och så vidare. Så jag vet inte vilket av dem som är värst men, men med tanke på hur illa du upplevde de här figurerna får vi väl säga att nissarna är värst. Ja, för min del är det nog så i alla fall. För ja, det var, det var smått horribelt. Eh, jag, jag hade väldigt lätt för att, att hålla mitt stenansikte när de var i bild i alla fall. Så de, de gav mig inget nöje överhuvudtaget. Det var bara ett irritationsmoment som drev mig med, mer och mer åt vansinneshållet tror jag. Eh, så det kunde de definitivt ha klippt bort eller gjort om till... Något mer acceptabelt i alla fall. Men, oh, men när du höll på att prata renar så måste jag återgå till det där också för... Det var ju animerade djur som jag var desto mer förtjust i- för åh oh, vad de ser härliga ut. <går> eh, inte hundra procent realistiska alla gånger- men eh, det är någonting med, med animerade renar- som får mig verkligen att, att gå igång på, på gullighetsskalan. Där. För det, det är så tilltalande. och Varenda film jag ser så är det någonting som bara säger- åh jag vill ha, jag vill klappa- jag jag vara där. Eh, och, och det här är, är absolut inget undantag. Det är så härliga, söta, underbara, störst sköna drenar här som jag bara blev fullständigt förälskad i vid, vid första ögonkastet. Så det var nästan filmens största behållning för mig. Ja, det är ju fantastiskt mysiga ögon som stirrar på barnen när de möter renarna och ja jag, jag får samma kramkänsla som du nämner här. Man bara vill, vill vara där, klappa, krama och mysa till det, men ja, det... Det, det är det som är gulligast i den här filmen. Nissarna missar ju det målet fullständigt för mig. Även om jag tycker att de är underhållande på, på en liten nivå då. Ja. Mm. Mm. Så det, det, det digitala efterarbetet ger oss lite gott, lite ont och bara är där i, i det stora hela. Så vad ska vi säga, godkänt. Ja, vi, vi får väl ge godkänt på, på det stora hela om vi ska eh, försöka eh, ta, sammanfatta det visuella i alla fall. Så man har gjort väldigt mycket med väldigt lite i, i The Christmas Chronicles här. Så det tycker jag faktiskt är imponerande hur pass mycket de ändå har lyckats få till i den här filmen. Och det märks att de har kämpat hårt med en hel del scener. Och ja, kanske desto mindre med, med vissa andra scener men eh, så är det ibland. Man kan inte få allt man vill ha men jag tycker ändå att det, det är en helt okej julfilm rent visuellt. Man, man får det man är ute efter och ja, det, det, det känns bara lite, lite småhjuligt i, i bilderna man får. Det, det är precis vad, vad jag ville ha. Ja, där får man väl ändå säga att det finns en hel del julfaktor i det visuella och i en julfilm så är det ju någonting som är extremt viktigt så vi får ge den godkänt även på, på stämningen där och alla tända ljus och så vidare och visst, det är en väldigt urban miljö vi är i för det mesta och det är snöigt absolut och där är ljus absolut men som nämnt Lite mer Nordpol hade passat mig alldeles utmärkt. Men ja, vi får vara nöjda med vad vi har helt enkelt. Och med det sagt så är det väl hög tid att summera den här filmen. Och då är ju den stora frågan. Är The Christmas Chronicles ett riktigt härligt hårt paket eller ett riktigt sunkigt mjukt paket? Ja, ja det är väl en, en, en bra fråga. Eh... I och för sig så tycker jag sällan att mjuka paket är så väldigt sunkiga. Jag tycker att de brukar dölja de, de trevligaste presenterna. Så vad ska man säga om The Christmas Chronicles? Den är lite hård och lite mjuk kanske. För det här med julfilm, det är, det är inte en typ av film där man riktigt kan förvänta sig det är mycket innovationer och nytänkande traditioner är något som är heligt här tydligen vilket ja, leder till att alla julfilmer tenderar att behandla samma saker och ha samma historia och ja detta är ju inte direkt något undantag. The Christmas Chronicles är en, en typisk julfilm på alla sätt och vis och det traditionella är förvånande nog det som filmen gör allra bäst faktiskt. Den, den trötta, uttjatade historien om barn som möter tomten har man faktiskt lyckats gjuta lite nytt liv i. Och jag är absolut inte uttråkad av den här tolkningen av den klassiska jultomtesagan. Det fungerar riktigt bra i, i ärlighetens namn. Det som inte fungerar är när The Christmas Chronicles försöker vara ja, hip och modern. Där tappar man helt bollen och alla försök känns så förserade och ja, allmänt löjliga. När man sen ska, ska ta göra något minion liknande med Tomte Snissa, ja då blir det hela bara för mycket för mig och jag blir så trött. Eh, det är så tappligt utfört och, och dåligt genomtänkt att det höll på att förstöra min upplevelse helt och hållet faktiskt. Men så var inte fallet, åtminstone inte helt och hållet. Eh, The Christmas Chronicles har, har tillräckligt mycket kvalitet för att kunna uppskattas. Och det mesta av den kvaliteten kommer från Kurt Russell i helighetens namn. För han tillför så mycket livglädje och, och pondus till den här filmen, kanske förutom eh, musiknumret. där eh, Den hade inte riktigt någon plats i filmen överhuvudtaget. Men, eh, bortom allt som är, är, är påklistat och, och fjantigt så finns det ändå en. En bra standardmässig julfilm här som man, som man faktiskt kan gjuta av och kanske till och med få lite julstämning av. Det, det, det är ingen blivande modern klassiker här men det är ändå en hyfsad film på det stora hela som håller en förvånansvärt hög kvalitet om man jämför med, med andra moderna julfilmer. Trots alla irritationsmoment här är det en, en helt okej okay julfilm och att slappa lite smått framför en, en kul en midvinterkväll. Ja, jag får faktiskt hålla med dig om att det här är en, en bra film att sitta ner i vintermörkret och mysa till. För den har tillräckligt mycket jul och tillräckligt mycket julmys för att kvalificera sig som en helt okej okay julfilm. Jag tror inte heller att den här kommer att bli en av de stora julklassikerna som folk ja, kommer att titta på om och om och om igen. Men det räcker kanske att bara vara en trevlig julfilm som nu ett par år kommer att spelas och kanske sedan glömmas bort, vem vet. Som den är fungerar den alldeles utmärkt och till stor del beror det på skådespeleriet här. Barnen är riktigt, riktigt bra men det är ju Kurt Russell som skäl i alla scener han är med i. Han har så mycket karisma, han har så mycket charm och han har en jargong som bara fungerar så enormt bra med tomten. Det är oväntat, det är nytt och det har en del aspekter som du kanske inte hade förväntat dig. Men i den blandningen så uppstår någonting nytt som verkligen ger liv åt den här figuren och liv åt den här typen av historia. På det visuella så är det en blandad kompott. Det är söta härliga renar mot inte fullt lika söta nissar och... Även om de inte stör mig fullt lika mycket så, så kan jag förstå varför du blir irriterad på dem med allt det här nonsensspråket och alla de här hoppande runt figurerna som bara ska vara gulliga och förmodligen sälja leksaker. Vem vet? Men... Trots det, trots nackdelar och annat så vill jag säga att The Christmas Chronicles är en julfilm jag varmt rekommenderar. Den har det som behövs för att injuta julglädje i vinternatten och... Det kändes verkligen som att man behövde lite sånt nu. Så har du inte sett den men har ett Netflix-abonnemang, kika på The Christmas Chronicles. Det är att rekommendera. Se bara till att din uppkoppling är stark för det borde jag ha gjort innan jag började titta. För um, att filmen avbryts utav laddningsskärm om och om igen, det kan förta julglädjen lite grann. Ja, då blir det ju långt ifrån ett bra flyt i berättelsen här. Och ja, vad kan vara mer frustrerande än en film som ständigt avbryts för att behöva buffra? Det är verkligen som att man bara vill förgöra saker och ting i sin närhet. Så det, det går ju helt emot vad julen handlar om. Så jag håller med, sig till att internetkopplingen är bästa möjliga och att eh, ni har verkligen buffrat upp tillräckligt innan ni sätter er ner för att få er lite julmys, annars så är den känslan nog ganska så förstörd ganska så snabbt. Ja, där är ju risk att man gör saker med eh, kontroller och liknande som kommer få en att hamna på den, den stygga listan så... Eh, Undvik det, se till att kopplingen är bra eller buffra lite i förväg så att du eh, kan sitta och titta på den ostört. Det är inte så kul när den avbryts men ibland får man ta vad som är tillgängligt och detta är väl den största bristen med strömningstjänster egentligen. Det kräver att man har en uppkoppling som är stabil och det är den tyvärr inte alltid. Men eh, med det sagt så är vi i princip färdiga med årets eh, podden det här. Vi har gjort en hel del avsnitt och nästa vecka är det dags för oss att se tillbaka på året som har gått. Ja och det är mycket som har hunnits med detta året här. Det är eh, mycket gammalt, mycket nytt. Vi har eh, hunnit titta på, vi har... Börja diskutera lite, lite allmänna frågor och ämnen kring, kring film och ja vi har ju fått oss några riktiga höjdare, några riktiga bottennaps och där är nog en hel del att diskutera när vi ser tillbaka på, på året som har gått här. Och vi ska ju försöka att fundera och se på vad vi vill göra i framtiden också om snackavsnitt är någonting vi ska fortsätta göra, hur vi ska fortsätta att välja filmer, i, i vilken kategori, i vilken utsträckning och så vidare. Det blir en liten diskussion fram och tillbaka och se vart vi vill, vart vi landar, vad vi tycker och känner och så vidare. Där är, där är mycket att doppa tårna i så vi kommer förmodligen bara att kunna skrapa på ytan egentligen. Men å andra sidan är det ju en av de aspekterna jag tycker bäst om med poddandet här. Att sitta, snacka, kasta idéer fram och tillbaka oavsett om det är en bra film eller ett intressant ämne. Ja, det, det blir väl eh, lite sådana bollar som kastas nästa vecka kanske också. För det är ju en tid för, för reflektion nu när året lider mot sitt slut. Och man ska se vad vad vi har gjort och kanske börja tänka lite grann på vart vi är på väg också så ja med det sagt så har någon lite åsikter eller eh, lite kommentarer på vad vi har gjort och var vi kanske borde bege oss här näst. så eh, får ni gärna höra av er med förslag så eh, ska vi ta oss en rejäl funderare här nu när, när det nya året ska ta sin början. Ja, för vi läser ju alla förslag vi får med mycket intresse och vi gör ju många val därefter också. Sen har vi ju haft en del filmer och idéer som vi själva har kommit med där vi har tyckt att ja men det här måste vi, måste vi prata om eller det här måste vi titta på. Men med det sagt så är ändå den här feedbacken extremt intressant att titta på för den ger oss en liten en liten inblick i vad våra lyssnare vill att vi pratar om. Sen finns det alltid mycket nytt och spännande som vi kan sjunka in i och bita tag i. Men som sagt, en liten fingervisning om vart publiken tycker att vi ska, det är alltid uppskattat. Ja vi uppskattar verkligen vad, vad våra lyssnare tycker och vi, ja, vi uppskattar våra lyssnare överlag får jag säga. Så jag hoppas att så många som möjligt har och samlar sig tillsammans med oss här nu för att verkligen fira det gamla året som tar sitt slut här nu och verkligen fira in det nya här också. Och jag ger oss en vink av ja, var vi borde bege oss härnäst för ja, vi har många idéer och ibland kan vi vara lite rådvilla här så all form av vägledning uppskattas ödmjukast. Det är ju väldigt lätt att snöra in sig på en genre eller en filmtyp eller en regissör och så vidare. Så det är, det är alltid bra att tipsas om nytt. Där har jag varit väldigt tacksam mot dig till exempel, Pavel För du har ju en filmsmak som är väldigt annorlunda än min många gånger och har koll på filmer som jag aldrig ens har hört talas om. Och många gånger har det varit väldigt spännande att titta på. Det är inte alla som har blivit givna favoriter men förbaskat många faktiskt. Jag är förvånad över vilka bitar du kan bjuda på. Jag hoppas bara att mitt mer mainstreamaktiga tittande är acceptabelt för någon som, som har en mer distinkt smak. Ja, men visst är det det. Det är filmer som jag kanske normalt inte skulle ta och sätta mig ner och, och titta på. Då har man eh, fått ut lite behållning av det också. Att eh, det finns mainstream-filmer, naturligtvis, som är av hög klass Och det, det finns även ett visst mott av nytänkande även i, i sådana filmer och intressanta grepp och annat så nog har jag även fått med mig en hel del i bagaget här som jag inte skulle ha fått eh, annars skulle jag säga så jag uppskattar dig också den och dina förslag för eh, det gör mig rikare som, som filmtittare också. Och förhoppningsvis så känner vår publik så också att alla lyssnare känner att ja men att lyssna på podden det ger någonting, om inget annat så lite underhållning. Vi förväntar oss inte att alla lyssnare håller med oss om alla slutsatser vi drar. Jag menar, vi håller inte alltid med varandra och det är precis så det ska vara här. Det är en, det är en diskussion, det är tankar och funderingar som ska vädras och... Ibland håller vi med varandra, ibland tycker vi, ja, det rakt motsatta och det är då som intressanta diskussioner kan uppstå. Och ja, det här är ju en chans för våra lyssnare att ge sin syn på saken, ge oss feedback, skicka in lite tankar och funderingar och ja, så börjar vi att hamstra sådana för att fundera över det nya året som kommer. Ja, men innan dess så finns det fortfarande lite kvar att göra här. Det finns säkert lite julgodis kvar och nalla och... Och lite rester av julmaten och äta upp. Och ja, verkligen försoffa sig lite grann. Njuta av ledigheten. Det ska jag försöka göra så mycket som möjligt i alla fall. Och eh, sen tar vi tag i tillbakablicken nästa år. Innan vi tar och börjar med den här. För det känns som vi lite är på gång faktiskt. Och, och redan börjar summera här. Så eh, vi tar och spara på den kakan i alla fall. Den sista goda kakan tar vi nästa vecka. Då vi verkligen tar och, eh, och summera det igång. Året ...och se vad vi har hållit på med och vad vi har gjort för kul. Ja, det blev nästan lite avslutande redan här. Vi har ju ett avsnitt kvar, så vi håller det lite fram tills dess. Men eh, tills dess så vill vi också passa på att önska alla lyssnare en riktigt, riktigt god jul. Och hoppas att ni har en riktigt härlig tillvaro där borta med nära och kära för... Eh, det är ju den tiden, det är ju det myset som man behöver. Jag ser fram emot att spendera tid med min familj. Ja, det är den bästa tiden på året för, för sådana saker. Och njuta lite extra i, i goda vänners lag och i familjens närhet. Så ja, man får ta chansen när den kommer för sen får man vänta ett år till. Ja, det är bäst att njuta så länge julen står för dörren för sen får man vänta väldigt länge igen. Men tills nästa vecka vill vi som sagt önska en riktigt god jul. Må så väl och ha det så gott. Så hörs vi snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Paavo Hemmingsson. Och du har lyssnat på... Radio Escape